Go! Radio Bunker ah! I'll popoludne, želám krásnu nedelu z bunker, Keď sme sa s vami pred prázdnými lúčili, tak sme avizovali, že sa, že sa budeme počuť najbližšie až v septembri, ale samozrejme sme plní prekvapení a preto ešte v auguste sa stíhame porozprávať o festivalovej sezóne roku 2015. Určite ste toho veľa postihali, my možno ešte viac, možno ešte menej, nikto nevie. Ale určite festival, ktorý by ste ešte mohli v Trenčine stihnúť, tak je 5. septembra Freedom Fest, ktorý je hudobný festival, založený na priateľstve a solidarite. Hlavnou myšlienkou festivalu je dať priestor talentom z Trenčina a okolia. Festival je riešený štýlom, čo neurobíš sám, nebude bez akýchkoľvek sponzorov a fondov. A napriek tomu, alebo možno práve preto, sa bude konať v Trenčine už jeho tretí ročník. No a keďže podpora hudobných talentov je myšlienka Freedom Festu 2015, totožná s tým, čo robíme aj my v Rádiu Bunker, tak otvorili sme dnes tento priestor pre organizátora tejto trenčianskej akcie. Vítam u nás, Luba Bobáka, ahoj. Čaute, chlapí. Za Čaute. moderátorov vás pozdravuje Braňo a Palo. Čaute. A máme tu aj takisto eu aby ste si opäť osvežili naše mena palí ideš. <laughs> No, Ja by som ešte rád pripomenul našim poslucháčom, ktorí nás počúvajú, že až máte na Luba nejaké otázky ohľadom Freedom Festu, tak môžete ich dávať na náš Facebook Radio Bunker, či už do správy, alebo tam pod nejaký status. My, my tieto otázky potom Lubovi samozrejme položíme. No, takže poslucháčov bude dnes asi zaujímať hlavne line-up aktuálneho festu, Freedom Fest 2015, ale skôr ako prejdeme k tomuto line-upu, ja Luba poprosím, aby nám porozprával niečo o histórii, histórii festu. Prvý, prvý Freedom Fest sa konal v roku 2013, tak mohol by si prezradiť poslucháčom rádia Bunker, ako vznikla myšlienka zorganizovať túto akciu. Ako vznikla myšlienka? No? Sadeli sme na pive. <sadeli> Tak sme si s kolegom, teda s ľubočom, čo tu žiaľ nie je, lebo sa včera oženil, fešáčisko, tak asi dospáva. <laughs> Tam si tak zamysleli vlastne nad tým, že prečo nejakú takúto akciu nespraviť? Že myslím, že máme aparatúru, máme rôzne takéto veci a pomohli by sme určite mladým kapelám, pomohli si aj našim kapelám teda. A keď je možnosť, tak prečo to nespraviť? tak sme to zbúchali prakticky v tom 2013. asi za dva týždne. Konalo sa to v Zlatovciach, v Trenčine, nad na, vlastne nad našou skúšovňou <laughs> v Kultúrnom dome. Um, malo to strašne veľa chýb. <laughs> strašne to zvuk bol úplne zly. ale hovorí, myšlo tam o tú myšlenku, čo máme, o tú solidaritu, jak si ty povedal a tak sa nám to nakoniec podarilo, ľudia boli, Myslím, že spokojný, nebola tam nejaká, že úplne, že mega navštevnosť. Tak my si tak potom, keď sa to skončilo, si zapali taký dútniček, že oslavný. Hovoríme, že čo, že ideme ďalej? Takže, tak po mňa. A vznikla tá myšlienka Freedom Festu a potom sme s tým pokračovali už. Že to bol ten prvý, no. Aha, kto všetko tvoril a kto tvorí dnes prípravný tým Freedom Festu? Boli nejaké zmeny alebo nejaký stabilný tým, ktorý to dávate dokopy? Um, náš zvukár, Peťo Kebísek, toho zdravím, ma počúva. A potom vlastne priberáme ľudí, ktorí s nami chcú spolupracovať. Čiže ten tím nie je úplne, že na 100% stabilný. Toto je akože také jadro a pomáhajú nám s tým ľudia, ako napríklad Majokrátky, pomáha nám s tým aj Tomáš Mielka, pomáha nám proste všetci, ktorí sa do toho radí rip Ale akože samozrejme, všetko sú tu ľudia nám známi, že neradi spolupracujeme s tudzimi ľuďmi, lebo nevieme, čo od nich môžeme čakať. Že nie je to taká že niekto streňčenia sa ti si, že chcel by som vám pomôcť s týmto festom, dá sa, nedá sa? Ono, ak je to akože v pôde človek, určite by sme to pre zvážili takú možnosť, ale radi si to riešime takto v tom svojom jadre a už máme nejaký taký ten už taký postup, že čo, kde, kto a postupne to takto robíme. Hmm. Ty si spomínal tú aparatúru niektorých ľudí, napríklad Maja, Uh, možno je dobré pripomenúť, že vlastne vy máte v Trenčine kapelu Volium, boli ste aj tuto u nás v bunkri a vlastne takto vzniklo to prepojenie, preto sme ťa sem aj pozvali. tak. sa je vďačný. <laughs> v pohodičke. Uh, chcel som povedať teda to, že nejaké tie skúsenosti s takýmito akciami určite teda máte, ale to sa týkajú tie skúsenosti koncertov, ale keď si to zoberieš, ako teraz organizuješ nejaké podujatie, s tým sa spájajú rôzne iné veci. Ako ste vnímali ten prvý. Freedom Fest, keď ste to organizovali, tie problémy, alebo nejaké nové veci, ktoré ste sa naučili? A ako je to teraz? Kam sa to posunú? No tam bol práve v tom, na tom prvom ročníku problém, že my sme takéto akcie vlastne nikdy nerobili. My sme ich poznali len z tej druhej strany, že z toho pôd aj. Takže akože vedeli sme pripraviť pre kapelu veci a tak ďalej a už potom veci okolo toho Festu sme museli fakt riešiť, že na prvý šup, že sme nemali sme nejakú skúsenosť. Čiže predtým sme nevedeli ako, ale trošku sme už podľa mňa aspoň postúpili. No, vidíme, čo dá tento rok. <laughs> no ja by som sa ťa opýtal, ako spomínal Palino, tak hráš v kapele Vol.ium? No a predpokladám, že ste s kapelou na každom Freedom Feste, logicky teda aj hrali a budete hrať, a, ale ako prebieha a prebiehal výber ostatných údobníkov? Boli to nejaké kamoši, alebo odporúčanie, sami sa hlásia? Vol.ium hral na každom Freedom Feste, to je pravda. Zaujímavosť je, že vlastne na prvom Freedom Feste 2013 odohrala kapela Volium svoj úplne prvý koncert v zostave, teda Volium. Volali sa vtedy ešte Majokrátky band, Narcis 1. <túrch> <túrch> Sosa za predanec. <túrch> <túrne> Čau Majko. No a vlastne odtedy um, myslím, že ten Volium sa ľuďom začal páčiť. Teda hovorím to tak, akože z toho pohľadu organizač organizačného. Tak bolo teda logické, ak ste povedali, že, že si tam môžeme zahrať vlastne vždy, a nikdy s tým nebol nejaký problém. No a prebieha výber iných kapiel, oslovovali sme známych najskôr. Teda nejaké kapelky, ktoré poznáme osobne, alebo teda vidíme, že sa im darí nejak rozbiehať, tak také oslovujeme. A už teraz posledné, už posledné dva freedomy už sa nám normálne akože kapely sami hlásia, čo nás veľmi teší, tak dúfam, že tak bude pokračovať a už nebudem mať nikdy problém s tým, koho vybrať. Aj to nejakým spôsobom selektuješ, že no, vy už ste veľmi známi, vy teda nie, ale v rámci tej Solidarity, že dobre, vy viete odohrať, môžte si pri záhrať, alebo ako prevídala to selekcia, keď hovoríš, že sa ti tie káplky sami hlásili? Vieš čo, tento rok sa mi prihlasil metropolia napríklad, som akorát nečakal. Neriešime to, že, že vy ste nejaký či mega známi, že tak vy nie. Samozrejme budeme radi, keď tam bude niekto, dajme tomu postupom času, známejší, že priťahne aj viac ľudí jedno s druhým. A zas mladé kapely chcú hrať všetky. To je úplne jasné a zas na nás je, aby sme úplne tým ľuďom nedoniesli nejaký shit. Proste, že, fakt, že ľudia, ktorí chyťa prvý gitaru a hneď sa trepú na nejaký festival. Radi dáme priestor takýmto kapelám, to je úplne jasné, ale Selektujeme to presne, ak si povedal, že aby to nebolo že úplne že zlé, tak skôr také tie kapelky, čo sa fakt rozbiehajú, čo vidíme, že sa im darí, že ich ľudia nejak žerú na tých koncertoch a tak ďalej. Mm. A je s nimi rozumná dohoda, tak nie je vôbec žiadny problém, si myslím. Spomínali sme teraz uh, hodné od začiatku vlastne tie talenty a tú podporu týchto muzikantov. A v súvislosti s tým to ja viem, že v trenšine už asi 30 rokov funguje podobná udalosť, volá sa to Gimpel Rock. A tuto tiež je dávaný priestor prevážne domácim kapelám, ktoré sa teda chcú ukázať, ako sme bavili sa o tom, že aj vy im dávate priestor. O tejto udalosti sme už u nás v Rádiu Bunker hovorili v minulosti, keď tu boli Insign Ride, tiež Strenčina kapela, ktorá sa zúčastnila vlastne tohoto Gimpel roku, v 2013 tam, tam zahrali. Ako vy vnímate túto, toto podujatie? Máte tam nejaké prieniky, akože nejaké kapely odtiaľ, alebo takto sledujete aj toto? toto podľať. Jasne sledujeme, tak predsa len je to trenčianská legenda, už ten Gimplerov, Gimplero, keď môžem povedať. A um, prieniky, no, myslím, že akorát, myslím, že Mortimor akorát z Trenčina bol jediný, ktorý hral na Gimplerovku aj na Freedome. Inak, mož, možno je tam viac, ale fakt neviem. No a Gimplerovk, samozrejme, dobrá akcia, veľmi dobrá, tiež výborná myšlienka, a už postupom času sa oni vybudovali až na, taky, na takú úroveň, že bolajú aj známe kapely, že nyní to fakt len z a tak ďalej bola tam Slobodka, bolo tam viac takýchto kapiel. Takže ten festiál už podľa mňa má úroveň, už to nene iba o tom, že sa zavarme v kruhu Trenčína. Tak, takže ten freedom je zatiaľ iba takýmto smerom. Jasne. No a kým už naozaj prejdeme k line Freedom Festu 2015, ktorý sa koná už onedlho 5. septembra na ostrove v Trenčine, tak sa skús zamyslieť a povedať mi pár vetami, prosím ťa, čím je po tých rokoch pre teba Freedom Fest? Po tých rokoch, no je to 2013, <laughs> Sú to roky? Tri. <laughs> no nie, tak takto. Tak robili sme 2013 leto, 2014 leto, 2015 zimu, v 2015 leto, a čo to je pre mňa, no... Ja si myslím teda, že poviem aj, aj za Luboša, aj za Petra, aj za Maja, aj za všetkých, že je to niečo, čo, čo je vlastne naša súčasť. Nie celkovo len ten Freedom Fest, ale celkovo robenie tej muziky a dať priestor, zahrať si, ukázať sa, ponúknuť aj tým kapelám, mladým priestorom, sú strašne vďačne inak niektoré. A neviem, pre mňa je to akože už súčasť. Už si predstavujem niekedy aj do budúcna, že by sme to chceli nejak vyššie niekam vyťahnuť, ďalej. Preto sa, preto sa snažíme skrátka, pre nič ne. Je to tak, proste súčasť nás, Takže už, už to nie je iba nejaká, ja voľnočasová aktivita, že OK, ideme to skúšať a skúšame to už niekoľkýkrát. Skúšame to stále, skúšame to síce stále, no ale fakt raz, teda predpokladám, že aj chalani s tým súhlasia, že to chceme niekde vyšpládať na nejakú vyššiu úroveň. Mm -hmm. Je to taká súčasť nás všetkých už. Namákame sa tam, jak Fredky, všetci. <laughs> A ešte skôr, ako si dáme údobnú pauzičku, tak ma napadla taká otázka v tejto súvislosti. Čo ste potrebovali k tomu, aby vás vôbec napadlo zorganizovať festival? Čo, čo k tomu potrebuje človek? Keď ja si poviem, že chcem urobiť festival v nejakom meste. Najprv potrebuje tú myšlienku, že, že ju naozaj chcete spraviť. Tá myšlienka, tej myšlienke predchádza to pivo, čo som spomínal. <laughs> <laughs> a myslí, že potrebujem nejaké konkrétne veci. Že... Skús konkrétne, čo, čo potrebujem? Chcem si urobiť festival. Odhodlanie. A telefón. Ja par, <laughs> telefón, samozrejme, ten výzvania teraz neustále. Um, potrebuješ odhodlanie určite na to, aby si sa do niečo takého pustil. Tiež sme nevedeli, že koľko je s tým roboty absolútne. Až potom, keď sme... Decky druhý deň, potom, keď sme sa zobudili ráno o jednej po obede, tak sme si tak povedali, že ty, koko, že to bola šúpa, nohy ubolené, ruky ubolené. Takže asi najskôr, najskôr dôležité je, že čo máš v hlave, že či to fakt ideš robiť pre seba, pre muziku a pre tých ľudí, alebo či sa hrabeš za peniazmi, alebo tak ďalej, hej. Čiže to je prvá vec. Druhá vec je potom technické zabezpečenie, samozrejme. A potom už musíš len riešiť nejaký stav nejakých ľudí okolo, čo ti budú pomáhať nejakú Ochranku potom biletárov a podobné veci. Je tam, je s tým robotka, akože je to, to malinky festival, však jasné, ale my sa na ňom učíme, tak by som to tak povedal. Dobre, takže teraz sme sa porozprávali o nejakej tejto histórii festu a po hudobnej pauze už budeme sa rozprávať priamo o tomto Freedom Feste 2015, ktorý Lubo spolu s týmom svojim, ktorý spomenul, organizuje v Trenčine, takže vypočujte si muziku a za chvíľu sme naspäť. Bunker akuláre. Rádio Bunker. No. A jak jak to funguje, to rádio, jak funguje? Teraz zazdravím, že... Môžete to vedť, panie, určite, to ráno rádio. Rádio Bunker? Rádio Bunker. Zdravím našich poslucháčov v druhom hovorenom vstupe. Pripomeniem, že sa bavíme s Lubom Bobákom o Freedom Feste 2015, ktorý otras je Trenčinom už 5. septembra. Uh, jedná sa už o tretí ročník, ako sme hovorili, a ja sa ťa, Lubo, opýtam, kto všetko na Freedom Feste 2015 zahra? Mohol by si predstaviť line-up nejakú kapely hudobníkov? Line-up. <laughs> Ten lineup sme vlastne tiež riešili, dá sa povedať, s takým troška meškaním. Uzavreli sme ho asi pred dvoma týždňami. No, je to taká partička, že je The Intellectuals, to sú bohovskí chalani. To je taký, taký veselý punk by som to nazval. Oni spevajú a že rumový král, a je to o tom, že jak človek má strašne rád rum, a ak sa ráno zobudí s so opicou. Tak, také klasické punkove texty, ale v dobrej muzičke. Veľmi šikovné bubeníka majú tiež. A veľmi pohode partia, strašne akože som rád, nespolupracujem s nimi prvýkrát. Mali sme ich, keď, keď volím koštelce D, tiež tam hrali. Aj na minulom Freedome dokonca boli. Úžasné chalaniska. Potom je tu No Chance, to je začínavca kapelka, myslím, že z Melčicu. tak um, by som nazval taký štýl, no nejaký, taký mekší rock troška. Taký pobrok by som to možno nazval. Má veľmi sympatickú speváčku inak. Výborné spieva. Texty majú také zo života, také, že je tam troška príjmez tej lásky a všetkého také možného. Ale akože tiež fajn partička, teším sa na ne, ešte som ich vlastne takto nevidel. Um, ďalšie také zo skupenie, to sú naši longroad do The long road. Tam hrá aj náš zvukár na picie. Mm -hmm. Mimochodom, takže to bude parádička, to sa teším, že ak bude odbiehať mixov k bycim. <laughs> bude sa nastaviť chlapučič. Nie, však ja mu troška. A to, je ta, to je vlastne cover band, hrajba kavery, ale starých dobrých rokových vecí, poctivých. To hrajú metaliku, hrajú katapul, hrajú kabát, proste všetky takéto veci, ktoré sa ľuďom páčia, ktoré poznáš, aj keby si bol úplne najväčší discofil, vieš. Mm -hmm. Takže tých mám veľmi rád tiež alebo sú naši. <lacht> Potom je tu volium Kapelka volium Už keď teraz sme tu už hrali niekedy, tak ste mali možnosť počuť, čo to je. to taký, majú to definu ako hard rock, možno sami takých metalových prvkov, neviem, jak by som to nazval. A na ten volium, proste vždy je to tam, snažíme sa, aby to tam ten volium úplne rozbil. Aby to bola práve tá najväčšia energia, takže teraz vyzývam Long a všetky ostatné kapely, aby nám to pokazili. <laughs> niekde to proste, to niekde ten fest najviac nabíť energiou. Potom tu máme akustické duo. To je Aťka Olešákov a Paťa Šulhánek. To je vlastne ďalší cover band. Tež hrajú najznamnejšie veci, tiež, ale skôr také rádiovky, Také, čo môžeš počuť v rádiu. A je to veľmi zaujímavé, lebo oni to hrajú v akustických prevedeniach. Paťo je vynikajúci gitarista, on, on je stroj. Ja? On, keď ho posadíš niekde, dáš mu do ruky gitaru, on, on hrá, on by hral do rána. Vždycky keď ideme zo skúšovne, hovorím, že Paťo, poď, už on si tam drnka na gitaru, valí si, valí si, a hovorím, Paťo, ideme proste, pozasí nám všetko, pozasí nám, on hrá ďalej. Ja? To je stroj. A Aťka, aleš výborná speváčka, o ktorej som inak netušil, keď ma doviedol Paťo, že oni spolu sem tam si chodia hravať, tak sa snažím čo najviac vytiahnuť, že niektoré idú sa ukázať. No a potom máme takú, takú zaujímavosť. Maťo Kubiečka. Um, on, on má ten žanr definovaný ako blues folk. On je solista, on, on sa sám doprevádza na gitárke. A... Naživo som ho nevidel, priznám sa. Ale viem, že teraz tiež niekedy krstil CDčko tento rok. Spolupracuje aj s Irgušom Moravcom. Má mladý chalan. ako fakt neviem, koľko má rokov. <laughs> ale mladých a a ja si myslím teda, že o ňom ešte určite budeme niekedy počuť aj vo vyšších sférach, než je Freedom Fest. A ja si myslím vlastne, že to je celý line-up. Line Dobre, takže posluchačom pripomeniem, že ak si to nestihli všetko zapísať, tak informácie o feste môžu nájsť na vašej vlastnej facebookovej udalosti Freedom Fest 2015. Tam aj uverejňujete rôzne veci ohľadom festu, všelijaké také zaujímavé. Srandy. <laughs> Čítal si to, vy? <laughs> No, no toľko na upov a súčasnosti už takmer pravidlom organizovať po údobných podujatiach rôzne sprievodné aktivity od nejakých destrojných záležitostí uh, spojených s čímkoľvek uh, až po lety balónom a bungee jumpy s kokmi so Určite viete, čo myslím. No a má Freedom Fest uh, 2015 aj tento rozmer. Sú nejaké sprievodné veci okrem dvíčapu a gánov. Tak aké? A keď nie, tak prečo? Um, Jasné, je tam plavanie s kosatkami a... <laughs> Nie, vieš čo, vedľa je plaváren. No, bol postavený plaváren, ktorá už asi 5 rokov nefunguje, lebo že tam naťahali vodu. No, práčka peniazí, zkrátka. No, no, takto, keď to poviem uprímne, takže len takéto sprievodné akcie zatiaľ nemáme. Mm -hmm. Lebo však finanč, si financie sú financie. A um, jediné, čo takého robíme, máme sú nejaké rôzne súťaže, že poprosíme každú kapelu. Z line niekto nejaké CD-čko do daru, alebo... Úhol dopadu, posledný mali dokonca USBčko, alebo nejaké nálepky, alebo niečo s logami kapely a o to potom robíme súťaže, napríklad v pití piva a také veci a to je taká jediná sprievodná akcia, ktorú máme. no. Takže e-shop všetky sprievodné akcie a potom už sú improvizované podľa miery Praktická, kvality. áno, áno. Dobre. Publikum si vytvára svoje sprievodné <laughs> aktivity. Je celkom reálne možné, že našu dnešnú reláciu bude počuť aj človek, ktorý nepozná Trenšín. Molo by si mu povedať o priestore, kde sa bude tento festival konať, aké sú jeho výhody a možnosti a prečo vlastne práve tam? Ja som vám tu už spomínal, tuto mimo vstupov, že vlastne um, hľadáme, doteraz hľadáme nejakého človeka s nejakým fajn priestorom, ktorý bol ochotný s nami spolupracovať za tých podmienok, aké zatiaľ teda máme k dispozícii. Nikde sa to nepodarilo úplne, že by sme boli fakt 100% spokojní. Akorát teraz ten zimný, čo bol tento rok, ten zimný Freedom, to mňa spolupracovali s klubom Lúč, tam sa nemám na čo stiažovať. A na tieto úplne rok, čo sa snažíme robiť, tak tam nenašli sme proste vhodné miesto ešte pre seba, tak ja to tak s radosťou hovorím, že je taký putovný festival po Trenčine. <laughs> že je to vždycky niekde inde. Tento rok sa to koná na Bašte, na ostrove v Trenčine. Ja si myslím, že každý Trenčan Baštu poznal, lebo tam varia aj o 4. ráno určite. <laughs> to je výborná reštaurácia, výborný podnik. A hlavne pán majiteľ je veľmi otvorený, je veľmi solidný a vôbec nemám pocit, že by sa nejako hnal za peniazmi. Proste. Poli sme za ním, povedal chalani, že jasne, nemám problém, ale čo si slúbime, to sa musí dodržať z obidvoch dvoch strán. To sa mi veľmi na tom páčilo, práve že sa snaží aj on podporiť tú našu myšlienku. A myslím si, že keď sa nám to podarí spraviť tam, te, na tej bašte, na tom parkovisku, to je pomerne veľké parkovisko, keď to tam bude dobré, tak bude aj pán majiteľ, <laughs> tak dúfam, že sme našli teda nejaké stále miesto. No, uvidíme. No, ale tá suchá plaváren tiež neznelo ako zlý priestor. No však nie, len vieš, keď tam skočíš do tej vody a tá voda nikde, tak zložený ves. No, res... no, no tam. <laughs> Dobre, mne sa tu vnúcuje jedna otázka spojená s propagáciou Festu. Keď tak počúvam všetko, čo si tu porozprával, tak je jasné, že Freedom Fest má našlapnuté na ďalších pár rokov. Nerozmýšľal si o nejakom webe, kde by bolo možné umiestniť fotky, videá, články, všetky tie veci, ktoré vlastne dávaš na Facebook? Lebo takto teraz máte spravené, že každý vlastne ten Fest má svoju Facebookovú udalosť. Že nerozmýšľal si nad niečím takým, čo by to zakrylo? No. Máme facebookovú stránku, máme fanpage na Facebooku a robíme teda tie eventy. A dokonca máme aj web stránku svoju, ale nikto sa o ňu nestará. Vieš, čiže nikdy ju neprezentujeme, nikdy ju nepropagujeme, lebo vlastne tá stránka je úplne rozbitá. <laughs> je ešte od 2013. Uh -huh. A odtedy sme vlastne na nej žiadne zmeny nespravili. A keď sa nám podarí teda možno nájsť financie a možno nájsť teda ľudí, čo budú mať na starosti iba tú stránku, tak možno v budúcnosti, hej. Čiže propagácia zatiaľ funguje iba na tom Facebooku, iba s plagátmi a týmto pre nás žiaľ zatiaľ zhasne. Mm -hmm. Plagáty, hovoril si, že nemáte žiadnych sponzorov. Ako toto riešiš? Plátiš si to sám, alebo celkový ten festival skús možno porozprávať aj o tých vzťahoch tak do hlbky, že aby ľudia vlastne vnímali, že o čom ten Freedom Fest je, že ako funguje to pozadie, že čo vlastne, ako vy to sprostredkovávate celé a vlastne potom, keď oni vidia, že čo, to, čo vlastne ponúkaš, aby vlastne videli, čo je za tým. Skús o tom porozprávať, jak sme sa bavili o tých vzťahoch a o tých financiách vlastne. Štyri no, vlastne. razy vlastne som povedal. No, <súdňujem> <A to súdňujem> <rád, ty> Stíhaš <súdňujem> ešte aj rád, <súdňujem> Financie Ideš. sú kapitolka samo o sebe, samozrejme. Keď sme s tým začali, teda ja s Lubošom, s Petrom, tak prvý festival bol totálne, že našich vreciek, úplne, nemali sme žiadno sponzora. Zhaňali sme síce, ale nakoniec sme si teda tak povedali, že, á, že načo, že predsa bude to cenejšie, keď si to spravíme sami. No a postupom času teda sa nám podarilo niečo aj nazbierať na vstupnom, na tých výčapoch a tak ďalej. Tak z toho máme nejaké také menšie kapitály, ktoré teda aj teda tak rozmrdáme. <lý> Takže uvidíme. No a čo sa týka tých vzťahov, Um, sme veľká partia. Sme naozaj všetky tie kapely, s ktorými fungujeme, ako Long Road, Volume a ešte veľa ľudí okolo nás. My sme, ja, to, ja to tak hovorím, že sme taká rodina. Fakt, akože ja som u Petra Kebiska nastúpený každý deň na kavu. <laughs> Prakticky. Je to úplne super, že my dokážeme fungovať fakt ako obrovské teleso, ktoré sa skladá z viacerých ľudí. A toto je práve to cenné na tom, že my sa do toho pustili ako keby všetci. Teda, že je tam to jadro, čo tvoríme my traja, štyria. a potom tie chalaniska vôbec, vôbec sa neboja toho, že nám majú pomôcť proste. Ešte sa sami veľakrát sa pýtajú, že čo ešte, že čo treba, že pomôžeme to toto, to, to. Takže Takže je to len o nás troch, je to o celej o tejto rodinke, mm -hmm. ktorú máme. A ja si, ja osobne teda si to určite pre to vážim. Len, len preto, že my fungujeme fakt ako teleso, ktoré... Keď zavolám Peťovi alebo, neviem, Barskomu o tretie ráno, že čau, že potrebujem toto, že pokazilo sa mi auto, alebo príde, alebo niečo, ja verím tomu, že by akože úplne pohode došiel. Takže toto je ten náš vzťah, ktorý si tužíme a ktorým, v ktorom chceme pokračovať ďalej. K rodinkárstvu, ako máte vy to napríklad? A, ke, keď si spomínal, čo čas kapitálu aj lístky, tak keď už sme pri nich, tak aká je ich cena a kde sa dajú zohnať? Vždycky sa lístky kupujú teda na Freedom zatiaľ tak, že na vstupe dostaneš pekne pásečku, zaplatíš neviem 2 eur alebo koľko tu bude tento rok a to je úplne všetko. Žiadne pred predpredajením sa tak vysoko nestriláme zatiaľ. Mm -hmm. a to, ako si spomínal, tak okrem týchto letných Freedom Festov organizujte aj jeho zimné odnože. Aké predstavy máš? tohto ročnom zimnom Freedom Feste. Už sa niečo rysuje? Vieš čo, rysuje, rysuje. Um, chceme ho zase spraviť v klube Lúč v Trenčine, keďže sa nám to tam osvedčilo ten rok. Um, už pomaličky sa snažím dať v hlave aj ten zimný nejak dokopy. Zatiaľ som sa bavil iba s jedným interpretom, ktorý mal o to záujem. Inak je to kapelka Drist, ne? nepoznáte asi Drist, že? Sú zilavy. Bohovský chaláň, oni hrajú ľudovky do rokovej núty paráda, akože fakt, fakt je to super a ja, bol som teda aj z ich spevákom, tak on povedal, že akože na ten zimný teda, že kľudne prídu, že zahrajú a myslím, že písal, písal mi aj chlapík, že či Friday whisky či čo, ale to už neviem, to zatiaľ som to úplne neriešil, ale už postupne v hlavičke to dávame všetci dokopy, si myslím, lebo za toľko času neni, vieš, keď dáme zase toto celé, kým to postavíme, kým sa to, to doda. Dá... Podarí, alebo nepodarí, tak už potom vlastne málo času za toto zimného, no tak uvidíme, že čo z toho možno bude na ten zimný. Chceme to troška vyťanúť hore, no. Aspoň takto. Keby si mal čarovnú paličku Harryho Pottera, prípadne inú výkonnú pomôcku, ktorou by si vedel meniť realitu, ako by vyzeral bez obmedzení vyčarovaný Freedom Fest 2015? Meniť realitu? Daj si za pol <laughs> myslím, ako máš takú predstavu, akože toto by bol ideál, tak to by som to chcel. alebo chcel po slovensky. <laughs> pre mňa je ideálne to, keď máme z toho všetci dobrý pocit. Keď tí ľudia, čo nám s tým pomáhajú, sú spokojní, keď je tam, keď sú kapely spokojné a tak ďalej. je to pre mňa ideálne. A znie napríklad takto pre svojix ste povedal, úplne že abstraktne, že lusknem a aha, mám to. Proste tá práca musí za tým byť. Asi by som to asi ani hen tak nechcel, no ale zase, keď sme sa bavili o tom, že ako to niekedy má vyzerať, že kam sa chceme dostať tou prácou, tak predpokladám teda, že poviem zase za všetkých, že nechceme zostať len na takomto malom trenčianskom krúžku, že proste chceme to fakt ťahať hore, čo najviac sa bude dať. A vôbec nie za cenu prachov, vôbec nie pre nejaké výhody, alebo všelijaké materiály, bar čo, vôbec. Tak je tam, nosná je vždycky tá naša myšlienka. Pomôcť tým kapelám, pomôcť sebe a naozaj sa, ako tí muzikanti, že sa musíme sa spojiť. To je niečo čo chceme robiť. No a ja ti dám takú práve opozitnú otázku. V čom vnímaš najväčšiu prekážku v naplnení tejto vízie? Najväčšia prekážka, vždy, vždy sú ľudia najväčšia prekážka. Vždy. Um, Stretol som sa, nehrávam dlho, je, hrávam po 2009, tomu, ale za tento čas som sa stretol s toľkými ľuďmi, ktorí, neviem, nešlo asi o závis proste išlo čisto o niečo také, že, že aha, že tu je nejaká dobrá kapela, že my máme tiež kapelu, tak poďme tej druhej nejak podraziť nohy, že pomejú nejak na ňu niečo nakýdať, alebo niečo. Toto strašne obrad. a tomuto sa vyhýbam a presne takíto ľudia sú najväčšou prekážkou nielen pri organizovaní festu, ale celkou. Aj keď sa snažíme... Veľakrát som zavolal nejakú kapelu, ktorá je teda akože v údolkách konkurenčná. Veľakrát s takými kapelami chcem spolupracovať, lebo vidím, že im to ide dobre, nám to ide dobre, prečo to nespojiť? No a hovorím, veľakrát sa zastalo to, že zrovna tá druhá alebo nejaká iná kapela si povedala, že nie, že my chceme zničiť celú konkurenciu, a pritom nechápe, že tí hudobníci na Slovensku, teda amatérskí, si nemôžu konkurovať. Aspoň ja si myslím, že to sa nedá proste. Pomáhať si musíme všetci. Tak som sa, ja si čítal na tom Facebooku, na čo som napísal s tým edom. Ale to bolo výstižné, to by si mohol povedať nejak takto zaobal tamto jedno slovo. Lebo to sa mi páčilo, to bol fakt dobre. Nemám ja mi byť vulgárny. Môžeš, keď chceš, ale však prezentuješ seba. No nie, bol som práve s tým Edom z Dristu. Pomohol mi s jednou vecou, tak som mu akože poďakoval. A úplne, že povedal mi žľubko, že není zač, že musíme si pomáhať, tiež, však sme veľká rodina, teda, že musíme si pomáhať, lebo však sme údobníci jedno s druhým. A vtedy som mu ja na to odpovedal, že, že to je presne tá myšlienka naša, že my sme, že my sme všetci muzikanti, prosť. tak si pomáhajme. A jedno povedal, že, a, muzikanti sú... Pip. <laughs> Dobrá cenzúra. <laughs> a ja som mu na to odpovedal, že to je sice pravda, ale jedna veľká spoločná rodina... Pip. Otou. <laughs> a to sa mi strašne ako repáčilo, že, páčilo, že on, on je veľmi bezprostredný človek v takýchto veciach. Ne? Som rád, že sa nejak stotožne s tým našim celým. Aha, čím by si chcel, aby bol Freedom Fest pre... PIP. ...ktorí si na ňom zahrajú? Tak pre kapely, <laughs> <laughs> by som chcel... Chcel by som hlavne, aby si uvedomili toto, um, že... že nejde tu vôbec... vôbec tu o to, že, že ja sa chcem ukázať ako najlepší. Chcem, aby si uvedomili tamto rodinkárstvo zatiaľ. Keďže sme všetci amatérskí hudobníci a ešte asi aj dlho budeme, ak sa tak vyzerá, tak naozaj chcem iba od tých kapiel, aby ten Freedom Fest brali ako nejakú prezentáciu hlavne seba a aby sa tam nejak objavili nové kontakty. Aby si, že aha, že ty si tu hral tiež, ty si dobrý, že vymeňme si kontakt, ja potiahnem teba, ty potiahnem mňa. A takto, by taká pyramidka by z toho vznikla, že naozaj sa budú ťahať jeden druhého a spoznáme veľa nových ľudí, veľa nových muzikantov toto je o tom celé? Ja mám otázočku. Ľudia prídu 5. septembra k Baštám, na bašty, alebo ako to nazvať? Do bašty. Na bašty. No, na parkovisko. Áno, na parkovisko. zaplatia 2 eurá. A čo ponúka ešte Freedom Fest okrem, okrem toho hlavného stageu? Zajme to tak, kde budú, tie, kde budú tie koncerty nejaké sprievodné akcie, ja neviem, workshopy alebo čo? Už ste to spomínali? Smejte sa? Spomínali o tom sme sa sice bavili. Mali sme minulé... Áno? Áno, sa hralo z telefóna. Bola, bola som, tam. to. Po minulé roky uh, mali sme aj mali sme stánky... Tak poved, čo sa nepovedol. dneska som obvedol, ale nie. Mali sme, po, po minulé roky sme mali stánky um, od šikovných takých handmade umelcov, že robili si, robili náušničky, robili všelijaké náramky, nálepky, privesky, bla bla bla. Tak ho hovorím, však poďte, že tam si otvoríte stánok, že čo si predáte, to, to je vaše, o to, že my nechceme nič len aby ste sa mali kde prezentovať. Lebo ten freedom tiež nie je iba o prezentácii kapiel, o prezentácii muziky, ale o prezentácii každého umelca, ktorý sa chce prezentovať. Ak by teraz prišiel za mnou nejaký maliar a povedal mi, že, že, aha, že mám namalované nejaké brutálne obrazy, že môžem si ich tam u teba vystaviť, keď tam budú ľudia, tak absolútne žiadny problém. Mm -hmm. To sme, to sme mali, ale tento rok zatiaľ sme to ani neriešili, ani sa už vlastne nechystáme to riešiť. Ďakujem. Takže teraz to bude len o tej muzike. O jasné. A keď hovoríme o tej muzike, hovorili sme o tom, že čo si ty predstavuješ, ako by to malo byť pre muzikantov, tak čím by si chcel, aby bol Freedom Fest pre ľudí, ktorí prídu ako publikum? Čo si od tela odnesú, alebo aký... No dúfam, aký... že nič. <laughs> Ale nie. Aký pocit. Tak som to misel. Jasné. Um, tak isto ako som hovoril o tých kapelách, to isté platí pre ľudí. Chcem, tam cítili tú rodinnú atmosféru. Že nebudeme sa nejakú... Žiadna kapela, predpokladám, že nebudeme mať nejaký manier, že, že rýchlo nazvučíme, odohráme, odídeme, nikým sa nerozprávame. Tiež si to predstavím tak, že sa tam všetci stretneme a nikdy nevieš, že kto je napríklad v tom publiku. Čo keď je tam nejaký pen vydavateľ, alebo čo mm -hmm. si vieš. Proste chcem, aby tam, sa, aby tam bola cítita rodinná atmosféra. jak zo strany tých účinkujúcich, tak zo strany divákov. Ja by som len pripomenul, ak počúva niekto, kto není z a zvažuje, že či prísť naozaj na tento Freedom Fest, lebo to má čo je blízko, alebo možno ani nie, že naozaj Trenčín je mesto, kde tento priestor je veľmi ľahko vytvoriteľný. Nakoľko som v a viem to porovnať, tak naozaj Trenčín je, miest, je mesto, alebo miesto, kde toto funguje. Že táto rodinná atmosféra tam naozaj funguje, neviem či je to tým, že je to v doline, ale naozaj to tam funguje a je to tam cítiť a je to paráda, takže keď zvažujete, tak určite sa chodte pozrieť na Freedom Fest, ktorý je 5. septembra v Trenčine na ostrove, je to kúsok od mesta, takže úplná pohodička. A budete prekvapení. No a keďže ty už si v rádiu Bunker bol s kvapolkou tak presne vieš, čo, čo ťa teraz čaká. Tak dobre počítaj, pretože máš svojich 28 sekúnd slávy. <laughs> Máš svojich 28 sekúnd slávy, bežiti ti druhá, na to, aby si povedal ešte čokoľvek, nejaký odkaz ľudstvu, čo sme sa ťa nestihli oprieť. čo by si chcel povedať? Či už o Freedom Feste, alebo od odprezentovať seba, alebo povedať, jak, jak sa máš krásne, ak je tu krásne, čo si obedoval, čokoľvek 24 sekúnd. Vy si úplne super, to hlavne, to by som povedal. <laughs> nie, nie, nie. Um, Jedine, čo by som tak akože naozaj povedal, je to, že keď si niekto myslí, že ten Freedom je že sa zženeme za prachmi, tak ja to poviem ešte stokrát, vôbec to so tak není. Chcem, aby tam bola rodinná atmosféra a chcem, aby sa tam ľudia zabavili, aby sa spoznali jeden s druhým. A len hlavne nech, hlavne nech prídu a nech to pochopie, že naozaj to tak je, že nehráme sa tam úplne na nič. Robíme to pre seba, robíme to pre ľudí, robíme to pre tých, čo budú nám nadávať, že ručíme nočný kľud, ale robíme to proste pre všetkých. Dobre, to bolo Výborne, stihol si to úplne, ešte si mal dve, ale tie už teda necháme, keď... Obedal som hamburger. Super, to, to som presne potreboval počuť. Dobre, ja ti teda ďakujem a myslím, že ty nám už nemusíš ďakovať za promo práve Freedom Festu 2015, za Radiobunker tu dnes boli ako moderátori Bráňo a palko. bola tu s nami aj Eva, o techniku sa staral Váňa a takisto tu bol s nami aj Joško, ktorý fotil a všetky tie krásne fotky, ktoré môžete už v tejto chvíli vidieť na našom Facebooku, tak sú tam. No a Pali má samozrejme pre vás nachystané aj takéto promo, čo vás bude čakať. Tak nech sa páči. Ja som chcel hlavne teda ešte povedať aj o tom, že čo vás, keďže toto je prvá relácia vlastne túto sezónu našu po lete, po pauze, čo vás bude čakať vlastne v tej ďalšej sezóne. Ja sa s tým vlastne nikdy nerozlúčim. Preto to, to je strašne. Vlastne áno. <laughs> Takže 13.9. máme tu Joška Žemlu, čo je silno úprimný naučno-edukačný hudobný projekt svojrazného hudobníka. Myslím, že zvolal je Joško. Pozrite si to na YouTube, je to veľmi zaujímavý chlapec a veľmi sa na náho tešíme, zvlášť Váňo. <tým> Ten sa na neho teší asi úplne aj vás. Potom 16.9. budeme mať, to je streda, máme tu prezentáciu nášho nového projektu, volá sa Stredy v rádiu Bunker. A v prvej relácii predstavíme hlavne Kanserta a Janka, čiže ľudí, ktorí sa zapojili do nášho projektu strednejších relácií a chalani porozprávajú o tom, čím budú ich pravidelné relácie, a vlastne takú víziu, čo budete môcť čakať od tohoto projektu. No Ďalej tu máme, to nebudem už čítať, máme tu ďalšie relácie, všetko nájdete v programe na našom webe. a Nakúpili sme nejaké veci z 2%, týmto chceme aj poďakovať všetkým, ktorí nám venovali 2% zdaní, Máme novú kameru, máme tu svetla, takže sledujte Rádio Bunker. Bude to nové, bude to lepšie a budeme sa snažiť, aby sa vám to páčilo. Takže, čaute. Čaute. Čaute. Hej, počúvate poďte sem, lebo už to končí. Ešte raz. Čiže, sa na to, počúvate Rádio Bunker. <laughs> <laughs> tu jasné. Rádio Bunker.